Fimm mínútum setna byrtist þveik í fóringjavagninum með margvíslegum lindardómsfullum þettum og brettum tóksturum að lokka Lúkas Höfusmann út úr vagninum og eftir sér og tók til máls tilkynni herra Höfusmaður eftir fimm í allra mestalagi tíu mínútur verði ég pöttu blindur en ég ætla að sofa úr mér í vagnu ætla að yður herra Höfusmaður að neytuður um að gera bóð eftir mér að minnsta klosti, í þrjá klukkutíma, að allt með himnalagi, en dúbliðshoringi rann á lyktina og ég sagði húnum að þetta er vatn, en fyrir vikið var ég að renna neyður öll konu ég ekki nú um flöskunni, annars hefði hann ekki trúið mér. Sem sagt, allt lagi, ég sagði engum neitt, Og var ég líka, en tilkyni að herri höfðusmaður nú fer döðin á mig. Ég er þegar sopnaður að neðanverðu. Að vísu vandistu sumblinu þegar ég var hjá honum sér á 8 minn katt. Farðu skepnandi, sagði Lukas höfðusmaður, en reyður varan hann þó ekki við sinn. Aftur móti fyrirleitan dúbliðsfóringja hálfu meira en áður. Sveik gekk krabbaganga vagninum, skreiði eins og skjaldbaka inn í klefan og um leiðu hann hallaði sér út af sæðan við herdeldabókaran og í hína klefanauða sína Einu sinni var maður sem drakk sér fullan og hann bað þess lengstra orða að ekki vakin. Þefurinn sem gaus upp við rópan breyttist út um klefan, unnstullspeki kokkurinn júræta sem farið var að kýtla í nasinnar gæti ekki orðabundist lengur. Ferti heitbrennt helvíti, hér ángar alltaf koni ekki. Við borðið satt Mareg sjálfbóðalíði sem eftir margskonar þrengingar var nú orðin að herdelda Hann remtist nú eins og rjúpaði staur við að skálta hetjúverkanda herdeldinni, en Vanegg herdeldarbókari satt hjá honum og skemmti sér konunglega. Alltaf er þú aðblesaður, saði Vanegg um leið og hann gæðist í handrít sögurítanans. Og þetta eru nú bara frumdrög, saði Marek og talaði við vilætis um eiginverk. Ég á til dæmis eftir að dagsetja sigrana en það kemur um leið og þeir eru unnir. Aðalatrið er að hafa sigrana tilbúna. Ekki má sann byrja á stórum sigri, þetta verður að ganga hægt fyrir sig og eftir fyrir fram gerðri áætlunum. Núna er ég til dæmis að lýsa því þegar herdeildin okkar, eða ja, það verður sennilega til mánuð, er að því komin að fara yfir rússnesku landamæðin sem ég hef leift mér að láta donkósak að verja. Í fyrstu er allt útlita á að herdeildin okkar sé gersamlega glötuð að hún verður sem að þess að ég segir, spað en þá gerir sagn er herdeildarfóringi bragð úr ellefta bóðorðinu og sendi svolhjóðandi skipun til herdeildarinnar Guð vill ekki við förumst hér látum oss flýja herdeildin okkar leggur því á flóta en óvinniðni sem hafa þegar umkringt okkur halda hér svo um og leggja á flóta yfir komnir af skjálfingu en lenda allir í höndónum á varalíðinu sem hann tekur það á þess að þurfa brennað á skoti og þar með byrjar hinn raumverulega hetjusaga herdildarinnar hún vinnur eitt sigurinn af öðrum og ræst á herrbúðir hinn að sofandi fjandmanna en ennþá skemmtilegra verður það eftir þrjá mánuði þegar við handtökum rússakeysara það tölum við um setna herra vanegg Fyrstum sinn verði gönnum kafin við að skálda kapla um einstæð afræk hertildarinnar. Ég neyðist til að búa til nýjir því við hetju verkin. Á einum stað springur sprengi kúla... Og hausinn af einum undirforingjunum okkar til dæmis og 12 eða 13. sveit þítur út í geiminn eins og víga náttur. Eða eftir á að hann heydjaði sjálfboðaliðinn og greip um höfðið. Þarna var ég næri búna gleymma Mikilsverðu atriði hjarra Herðildar bókari eða svo ég sleppinnu öllum titlum okkar og milli Herra Vanegg. Þær verði út heimir skrá yfir alla undirforingjana. É hann nápnir einhverri lið þjálfa úr tólttusleit og hústa augætt sprenntir kulan klippir kollinn af þæsum húska hausinn svífur út í geimin en bolurinn gengur tvö skref miðar af óvina flugvæl og skítur hann niður hann segir sig sjálft að sem, sem bíður ekkert manntjón er engin herdeild Til dæmis falli þér herra vanek við ofurlitla lækjarsbrænu en balum sem situr þarna og horfið svo undanlega á okkur þellur eftir fyrir venjulegum vopnum. Hann verður hendur í snöru sem fleiktir úr óvinnaflúvél, einmitt þegar hann er að búa sig undir að geta mítagismar Lukas Höfusmanns. Balún fórnaði höndum í örvæntingu, verið óhrættur Balún, saði sjálfbóðalíðin, en það skal ekki verða minnst á að þér hafið dáuð getandi á leiðinni millir búrs og eldús. Þér verðið í tölu þeirra sem falla með heiðri fyrir keisaran og föðurlandið, eins og til dæmis vanegg hertelda bókari. Hvers konar döðdaga eftir þinn mér, Marek? Ekki þetta óða gott, herra hertelda bókari. kemur í hendi, kemur í hendi... Selvo að líðin hugsaði sig um stundarkorn en þær eru frá Kralipi er ekki svo skrifið heima þær séu gersamlega horfin og þær vitir ekkert hvað a viður sig orðið eða villið mást heldur liggja fáeina daga helsærður og veinanandi á gaddavírðnum áður en þær tæki ná fretin sjálfsærtelsku Allir hermennirnir í herdildinu okkar degja hetju döiða og að eigum við að segja í septembermánuði verður ekki eftir af herdildinu nema þær hetjulegu frásagnir sem standa svart og hvítu á þessum sífum. Kodonski símamadur og dulspikikokkurinn hlustuðu með athygli á stríðsögur sjálfbóðalíðans. Komi nær, herran mínu, saði sjálfbóðarlíðin og blaðaði í handriti sínu. Hér stendur á blaðsýðu 15 að kodonski símamadur fjall 3. september á samta herdeldarkoknu júræta. Hinn fyrnefndi fórnaði lífi sínu við að bjarga símalögninu úr virkinu en herdeldarkokkunin reðist í berserksæði á óvinnina með sjóðandi gröytarpott. Margir úr fjandmanna hernum letu lífið af brunasárum en loks var þinn hugrætti herdeldarkokkur og ofurlýri borinn og drepin með eitruðu gasi þar eð vopna bitan ekki. Frá bælis veiks hyrðist langdreginn gespi og góði dátinn rausað upp úr svefninum þar hafið er á rétt að standa frú mullar. Mennirnir eru hver öðrum líkir. Í kralupi var maður sem smíðaði dælur og hétt Jaros og hann var svo nöyða lei hans úrstmið frá Pardubitze að það var eins og honum hefði verið snýtt út úr nefináun en lei hans var aftur um á móti áberandi líkur manni sem Piskor frá Jitsin og allir þessi menn voru líkir óþekktun sjálfsmorðingja sem fannst kýrtur og gersamlega uppleistur í tjötn við Jintri Hradec rétt við hjálpbrutastöðina þar sem hann hafði sínilega fleitsur undir hræðlestina. Sveig gespaði á nýjó bætti svo við. Fyrir þetta voru þeir allir dængir í stórsektir og á morgun getiði svoðið mér hísgrónavellin frú möllir, sagði Sveig um leið og hann veldið sér á hínallýðina og hjælt áfram að rjóta. Í sama bíli sást smettið og dúblis foringja í gættinni. Er Sveig hér? spurðan. Hann sefur, sagði sjálfbóðalýðin. Þegar ég spýr eftir honum að ég er að sækja strax. Það er ekki hægt þegar að líðsfóriði, hann sefur. Vegið hann þá? Það er auðsegð þér þekki mjög ekki en þá. Sjálfbóðalýðin rindi að vekja Sveik. Sveik, það brennur. Vakna þú sem sefur. Þegar kolleg millutni brunni á sínum tíma, sagði Sveik, kom slökkviliði allalegi frá Vísuatjani. Hann geti þess íe sér sjálfboða liðin vingjarllega. Ég hef reynt að vekjan, en það er ekki hægt. Dublis horndi varð gramur. Hva heitið þér sjálfboða liði? Marek. Nú um þér sjálfboða liði sem alltaf er sett í En sá er maðurinn sagði Marek, tómstólnarnir hafa ef svo mötti segja ekki haft viða sanna saglesi mitt. Enda hef ég heldur hykka við tygninni ef nokku ver. Ég er sem sé orðin herdeildar sögu rítari og eiga menn nú mikið undir því að leggja vel inn fyrir eftir mælinu sínu. Dubliðsfóringi fór burtu í fúsi og stengleimdi sveik. Hálftíma setna kom hann aftur en þá var sveik vaknaður og búin að drekka rom og kaffi sem borið hafði verið til hermannanna. Nú var alveg runnið af sveik og þegar liðsfóringin kallaði stökkan eins og fimmleika meistari út úr vakninum. Andir á mig, grenjaði dúb liðsfóringi. Sveik blesúsir gólunni upp í vitin og liðsfóringjanum eins og þegar vor ber angam frá brugghúsi út yfir merkur og skóa. Hvað að hefur er þetta? Tilkinni, herra, liðsfóringi, það er ránðhefur. Vissi ég ekki, sagði Dúb, Sigri Hrósandi, loksins náði ég tangarhald á þér. Já, herra, lýshorindi, sagði Sveika, venjulegri hófverð. Rétt áðan fengum við rom með kaffinu og ég drakk rommið á undan. En síðan svo að maður eigi að drakka kaffið á undan byggja afsökunar. Þessi mistök skulu aldrei verða framar. En hvers vegna hraustu eins og brundrútur þegar ég kom inn í vagnin fyrir hálftíma? Það var ekki hægt að vega einum ráðum. Tilkynni, herra höfuðsmöður, ég svaf ekki dúr í alla nótt, en var að hugsa um liðna tíma þegar ég var við heræfingar í Vespkín. Dublishoringi sagði ekki orð en ristu höfuðið og gegg burtu. Þegar hann kom inn í fóringjavagnin snjæra sér að Lukas höfuðsmann og sagði mikill snillingur er þjóttnin minn hann kúnert. Ekki snertir hann matinn minn þótt hann sé ban hungræður men verða kunnað að aga undirmenn sína. Lukas höfuðsmaður snéri sig undan og sagði, "Já, það er miðvikudagur í dag." Þó þó foringi sig þá var Sagnær herdeildar foringi og sagði í trúnaði, "Heyrinu mér, herra herdeildar eh, hvernig líst á?" Afsagi sagði Sagnær herdeildar foringi og flýtti sig út úr vagninnum. Meðan þetta fór fram var Sveika rappa við nefndan kúnek um húsbónda hans. Hvar hefurðu verið allan þennan tíma, spurði Sveik? Ég hef ekki séð því fyrr. Ég þarf alltaf að vera eins og hjólum kringum liðsfóringjan. Hann er þokkalegur göldur og heimskarinn söðnöyt ofan af grænlandsjöklum. Hann gerir ekki annan en pína mig og kvelja hrjá og hrælla. Ítla trúi ég þvísaði sveik undrandi. Ég held einmitt að þetta væri mesti indismadur en það er síður allra þjóna að tala ítla um húsbændu sína þeir læra orðbræðið af húsbændunum. Þegar ég var í Budja varðar var þar liðsfóringi sem hétt Prochaska og hafði þjón sem hétt Hippmann. Liðsfóringi þessi var undantekning frá reglunni og talaði alltaf virðulega við þjóninsinn, kallaði kúna með geislabögin. Og þetta hermdi hippmann eftir honum, og þegar hann kom heim, kallaði hann móður sína kúna með geislabögin, systur sína líka, og hann verið segja unnustuna, og fyrir bragði sagði honum upp. Hún gæti ekki fyrirgefið honum það. Fyrir réttinum saðust hún hefði getað sæst á málið ef hann hefði kallað hann að með geislabaugin engir fjögur augu. En þar er þetta hefði skeð á dansleik hefði þetta verið Evrópu En okkar á milli sagt þeirra kúnert, þá hefði ég aldrei trúað þessum liðshoringan þinn. Mér leist strax svo vel áan og hann virtist vera hámentaðun maður. En hvaðan ferð þig að félagi? Ég hef ábeint frá Budja En þetta vil ég heyra mér líka vel þegar menn koma beint frá einhverjum stað og hvar áttu heima þar á, undir bóðafgöngunum það er fyrirtæk það er kosti svali á sumrin og, og átt konu og þrjúbann ekki vestnara, þú er gæfum maður tæri vinur það er þó minnstu kosti einhver sem grætur þig þegar þú fellur það er ekki tilhamingu samar í fjölskylda eins og sem á líka á börnum En þarna stendur lýshoringiðinn og horfir á okkur, ef hann skildið spyrja eftir mér, þá gleyndi ekki að segja honum að ég hafi talað vel um hann. Stundarfjórðungi setna lagði lestin af stað og óknú fram með hlýðum Karpatafjalla, þar sem skotgrafir höfðu verið grafnar langs og þvers. Þegar Balún sá allan þennan hernaðar viðbúnað varðan um ekki um sel og hann gerði allsherjar skriftir í fullkominni uppgjöf. Ég hef lagt nafn Guðsvík ég koma í veitingahúsunni í mals og meðhjálparan í dolni barri ég til óbóta. Hversu oft hef ég ekki syngað í millunni, skammað föður minn og barrið konuna mína. Sveig hugleiti máli stundar kornan hós og máls þú ert malari er ekki svo þá hefðir átt að vita hvern guðs malar hægt en örult og nú hefur þú komið að staðkorki meirann í minnin heimstirjöld með háttalæðinu eina vonin er að þú skriftir nákvæmlega fyrir okkur hvers konar syndir þú dríðir í millunni og þú drægir ekkert undan það kom á daginn sem barlun dríðir í millunni Voru í því fólgnar að Balún hafi seld bænda dæi tronum blandað mjöl. Klefanautar hans voru illas vitknir einkum þó kotonski símmamaður sem spurði hvort hann hefði ekki gert neitt við bænda dæturnar uppi og mjölpokonum og svaraði Balún því með iðrunarsvip að ég var ættir svo andri kuran mér títti það í hug. Að loknum hátægisverði var dubliðshoringja reykað út úr foringjavagninum. Hann skindist um og kom auga á gattavísflækju, sárabindi og ýmislegt fleira sem rússar höfðu skilið eftir þegar þeir hörfuðu að þessum slóðum. Vi stóra skotgröf stóð góði dátinn Sveik með allstóran áherjanda hóp og létt móðan mása. Hvað erum að vera hér, spurði dúb liðsfóringi, strángur og svip og nam staðar framme fyrir Sveik. Tilkynni herra liðsfóringi, svaraði Sveik fyrir hönd samkundunar, við erum að horfa. Á hvað horfiði? Við horfum nýður í skotgröfina. Og hver hefur leift ykkur tal? þilti herra liðsföringi það er samkvæmt ósk slagars of í brúk þá við lögðum af stað baðan nokkur þess lengstra orða að atauga gundjæfilega yfirgefna vígvælli og svo við gætum lært af því sem fyrir augum bæði og nú sjáum við herra liðsföringi hér í lefdyrni allt það sem hermaður getur við sig losað á flótta Og af því getum við lært hversu heimskulegt að vera að hafa farangur með sér í herna, því minni byrðir því betra. Skyndilega eigði dúbliðshoringi sólskynis bletti í heiði. Eð til vill hefnaðist honum nú að koma sveik fyrir herri eftir, fyrir áróður gekk stríði. Hann spurði sakleysislega því að líti þá þannig á að hermennir eigi að flega frá sér skotilkjum sínum eins og þessum sem liggja þarna í leðjunni. Þa voru ekki mín orð þegar að leyshoringi, sagði sveik og brosti vingjaldlega. En gerði svo vel og lítið á nætur sem þarna liggur. En nokkurt viti að dragast með svoleiði húsmuni út á vikstofvatna mér er spurt. Dublisshoringi starði orðlaus á þetta frumlega hernaðartæki en sveik hjælt áfram. Til kynni herralisshoringi, það var þokkaleg reikistepnu út af svona nætur gagna einu sinni á baðstæðnum í Pótebrati. Þeir sögðu okkur frá því í einni knæpunu á Vínarhæðanum, þeir gáfu sem sé út ofurlítið tímarítið Pótebratið. Tímanriti hétt sjálfstæðir og lifsalin í Pótebrati var potturinn og pannann í fyrirtækinu. En rítstjórinn var frá Dómaslitsi og hétt Ladislav Hayek. Og lifsalin var mest í servitringur og gekk með söpnunaræði. Hann sapnaði gamlum pottum og alls konar skrani, bytti nú. Einu sinni bauð Hayek vini sínum í heimsók til baðstæðanins í Pótebrati Og þeir drukkur sér fulla aftur að þeir hafði ekki sérst í viku og vinurinn lofaði að skrifa fórustu grein í sjálfstæðið og stóð viða. Hann skrifaði um gamlan sapnara sem fann gamlan pjáturkopp í sandunum við elbu og hérði að þetta væri kjálmur vatnslafs helga og þessi fordleifafundur vakti svo mikla athygli að sjálfur erki kom með fríðu að skoða kopin. En lífsælinn þjælt að hér verið að skensa sig og fór í mál við að hajæk? Dubliðsforingja langaði til að hrinda sveik ofan í skotgröfina en gat með herkjubröðum neytasur um það. Þér verði hér kýr sveik þrumaðan þegar sveik ætlaði að fylgjast með förunautum sínum til vagnanna. Þeir stóðu andspæinis hvora öðrum og Dubliðshoringi veltið í fyrir sér hvaðan eitt segja sem væri nógu kröftugt en sveig varð á undanunum tilkynni herra Lýðshoringi það er góða veðrið í dag bara að geti nú haldist það er ofur svali á daginn og nætturna milda það er ekki amanlegt að heigja styrjöldi svona tíðarfari Dubliðshoringi tók upp skambissu og sagði kannistir við hana þessa Þó þannig að væði, herra liðsvóringi, Lúkas höfuðs maður á nefnilega eina þessari tegund. Gættu þá að þér, balvaður fjörulallinn, annars getur farið illa fyrir þér. Þegar Sveig var í heimsbeikilegum hugleiðingum og lei til vagnarna rastanskindileg á kúnert þjóm, sem var með tíu kerta glóðarauga og brákað nef eftir húsbóndaleg atlót dúbs liðsvóringja, sem hafði reykið honum á ranan vegna þeirra staðreyndar að því er hann sagði að hann umgegst Sveik. Fyrst svo er, sagði Sveik hófællega, þá kærum við piltin. Austurískur hermaður má aðeins þiggja á keftinundi sérstökum kringumstæðum, en húsbóndiðin hefur farið úti við verksvið sitt, eða eins og jæfginn gamli frá Savógin sagði, séðan frá og hingað. Nú skaltu fara sjálfur og kæra eða ég skal persónulega lána þér fá einn keftsökk svo þú vitið hvað herra ég er. Ég fer með þér, lagsi. Þú þarft ekki að ganga upp í þeirri að ústlít styrjaldar geta ekki orðið á einu keftsöki. Kúnert var orðin gerðsamlega rugglaður og lét sveik leiða sig á foringjavagninum. Dúblis foringi gæðist út um gluggan og eftir... Hvað viljið þið, þorparast? Þarðuðin og hermannlega sagði sveig við Kúnert og íttunum að undan sér inn í vagninn. Lukas höfðusmaður kom fram í gangin og bak við hann stóð Sagnær herdeildarfarongi. Höfðusmaðurinn var undrandi þegar hann sá að góðmennsku svipurinn var gertsamlega horfinn af andliti góðadætans sveigs. Til kinni herra höfðusmaðurs sagði sveig: „Málið fer fyrir herrétt.“ Hættið nú öllum þvættingisveik, nú er nóg mér að minna ásæðisveik að ég er boðlíði í sveitiðar, en þér með leif að segja eru yfirmaður eldleftu sveitar og dúblíðshoringi er undir yfir gefin. Eru þér gengin að vitunusveik, greip Lúkas höfusmaður fram í. Þeir eru drukkin fýblíðiðar, tilkinni herra höfusmaður sveik og ytti kúnart fram. Það er eins og þegar verið var að reyna nýtt öryggistæki gegn játbrautast lýsum einu sinni í Prag, uppfinningamáðunni lagði lífsýtt að veði og var svo bæðin að borga ekki ný skallabætur. Sagn foringi sem vissi ekki hvað hann ætti að segja, kinkaði kollið til samþykkis, en Lukas höfusmaður var eins og þrumuski á svipin. Tilkinni herra höfusmaður máli skal fyrir rétt, Í brúk var mér sagt að boðliði ætti að taka eftir öllu sem framfæði og rækja skildur sína af samviskusemi. Þess vegna lefi ég mér að tilkyniður að dúblisforingi hefur að tilefnislausu barið þjónsinni. Þetta er alvarlegt málsæði saknar hertildarfóringi. En hvers vegna þú að skipta þér af þessu tilkyniherra hertildarfóringi málið skal fyrir rétt? en kúnertur honum svo rugglaður í rýmunu eftir misstyrmingar dúpsliðshoringja sjáður ekki hvernig hann titrar eins og espulau hann er nær döyða en lífu og þorð ekki að kæra hann hefur fengið afgreiðt svo mörg kefsök að hann veit ekki hversu þýðingar mikið kefsök hann fekk núna síðast hann er nefnilega þjópp dúpsliðshoringja Sagnar hertildarfóringi spurði kúnert hvernig þetta hefði viljað til En Kúnert rann þegar á hólminn var komið og sagði að þetta var allt uppspunni og sveik. Sveik var í alvarlegum vandastallur en í þessum aðventunnauðum kominn seinheppni dúbliðsforingi til hjálpar og grenjaði framann í Kúnert langar þig í fleiri kjaftsökk. Málið var ljóst og sagnar foringi sagði ofur hispurslaust við dúbliðsforingja Frá þessari stundu verður kúnert aðstóðan maður í eldhúsi herðildarinnar. Þér getið beðið vanegg herðildabókara útveigður annan þjón. Þú blíðshoringi kvatti en sagðu um leið við sveik. Ég þór að ábyrgjast að þér verðið hengdur. Þegar hann farinn snýri sveik sér að Lukas höfðsmannu og sagði vingjaldlega Í að rættið sefa maður, þann sáði þetta saman við annann mann og fæk þetta svar við hittumst á hökstoknum. Hálftíma seinna lagði Lestina stað til Sanok. Í vagnisveigs var einum færra því að Balun hefði verið leyft að þurka innan úr steikarpottinn með brauði. Hann var nú í þægilegum stellingum í vagnni Því að þegar lestin fóra af stað hafðan stungist á höfuðið ofan í pottin, prjónaði fótónum upp í loftið og gat ekki losað sig. Brátt kunna þó vel við þessa stellingu upp úr pottinum heyrðist tínlegu hljóð að áþekkust við svín er rítir. Eftir ofurlita stund heyrðist grátt klökkur rödd balóns í guðs nafni fjálagar en flegið bröðbita nýður til mín, það er hellingur eftir af sósu ennþá. Þessi yndislega síning stóð yfir þanga til lestin staðnæmdist á næstu stöð En þá var steikarpottur, elleftur sveitar, svo fagur fægður að hægt var að spegla sig í honum. Guðlaun fyrir mig, saði Balún af krafti sannfæringarinnar. Þetta er í fyrsta skifti sem Gævan hefur brosaði mér frá því ég gekk herinn. Haltu til góða, Balún minn, saði ívinn matsveitnin með þrómu brosi hins miskun sama samverðja. Þegar lestin fór fram hjá Kúlastna láð þar mölbrotin Rauðakross lest. Hún vakti geysi mikla athygli í vagnisveiks. Engum var dulspeiki kokkunni júræta ákavlega æstur og sagði hef maður ekki leifilegt skjóta lestir Rauðakrossins. Já leifilegt og leifilegt ekki sagði Sveik. Hver heldur að gera þessi rell út að svoleiðist tilhinga Í göttunni sem ég bývið varð lítill atbyrður fyrir 5-6 árum. Þar bjó maðurinn nefni Karlinn á annari hæði í einu húsinu en einni hæðofar bjó frómur og grandvar maður sem hétt Mikas og þessi Mikas var ákarlega gefin fyrir kvömmfólk og gætt ekki sé að neina stelpu töðri í friði og fór að þefa af dótturherra Karlins Þegar herra Karlin komst að þessu, bráðan sér upp á efrihæðina og sagði við Mikess, þér fáið ekki doktur mína balvadur flagarin, ég leiði það aldrei. Vel er það, herra Karlin, sagði Mikess, ég skal þá ekki fara fram á það, því lofa ég. Tveim mánuðin setna snaraðist herra Karlin aftur upp á efrihæðina og í þetta skipti var kona hans í fylgmöðunum og þau rópuðu bæði í senn að við svífur dóttur okkar balvaður kvennabásinn. Laugari ett, sagði Mikas, ég hef leift mér að drygi hórmeðinni, kæra frú. Þá fór herra Karlína þvadra átt í loftið um það að hann hefði sagt Mikas að hann gæf honum aldrei dóttur sína, en sá fró með Mikas sagði sem satt var að hann vildi ekki sé á stelpuna. Þins vegar hefði ekki teki tekið framum það að hann mætti ekki leggjast með henni hann stæði við lofur sín þau mættu vera órættun um það hann vildi ekki eiga hana hvað sem í bóði væri hann hefði reynað samvisku af þessu getur þið séð að það er margt sem ekki má en er gert allt um það Kæri vínur sagði sjálfbóðalífin sem satt önnum kafin yfir frumdrögunum að herdildasögunni fáttar svo með öllu illt að ekki bóði nokku gott en hvað sé ég hrópaðanum leiðum að leið au blóggsin. Hér sé ég því Þéodórinn þessi þunna drep pamvannar kohkar herri Anna sinn. á ó með heilli Hávar fyrir Brönðóttu. Og í þetta skifti hef ég látið hann arfleyða rauða krossinn að af sínum afsætið herra Vanek hjá sjálfboðalíðin áfram. Ég hef gerð svo djarmur að leyfa að ráðstafa var arfinum. verður einhver í magagni skiftir engu mál í hver sá aðli hefði másti verið hýggjulegra, sagði Sveik, að arflegiða almennins eldhúsið í Prag, þar sem forstjórin stelur öllu. Og jam og já, sagði Kodonski símamadur, það er allstaða stólið. Fyrst og fremst er þá stólið frá rauðakrossinum, sagði Dulsbeki kokkunum Júra æta. Ég þekkti kokki brúk sem eldaði fyrir sístutnar í setjuliskálanum, Og hann sagði mér að forstuður konan sendi heim til sín stóra kassa fulla af mat og víni. Allir stela ef þið fá tæki færi til þess. Og ég er meira að segja ekki vel góður sjálfur. Dullspið til kokkurinn dró konujasflösku upp á bakpokasínum. Þann að sjáuði sagðanum leið og hann opnaði flöskuna óreikjandi sönnunagagl. Þessu stall úr forengjabúrunu á þenni við lágðum af stað. Þetta koníak hefði verið hægt nota í síkur húð á, á tertu en það var fyrirfram ákveðið að ég ætti að stelja henni á sama hátu það var fyrirfram ákveðið að ég ætti að verða þjófur. Ekki hefði það spilt, sagði Sveig eða hefði líka verið fyrirfram ákveðið að við erum meðsækjur um þennan þjófnað eða svo segir mér hugurum. Flaskan var rétt milli fimm menningana Þrátt fyrir mótmæli Vanegg sem hildi láta drekka koni ekki úr síkurkarinu og skipta því nákvæmlega því að þeir voru 5 um flöskuna og að því að stóð á otta tölu bjóst hann við að ettinna drekka meira en hinir en sveik gerði eftirfarandi aðtugasemd. Satt er það og ef herra Vanegg vill láta standa á jafnli tölu er honum velkomið að sitja hjá svo ekki leiði til styrjaldar út að þessu. Loks var samþygt tillaga sjálfbóðalíðans að drekka í stafrófsröð en þá tilögu raukst utan á þann hátt að það væri líka einskonar fyrirfram ákvörðun hvað hver maður heti. héti. Kottonski símamadur fekk börnin en að lokinni dryggju settust þeir félagar á langkundi og þegar þeir hættu spilamennskunni hafði Kottonski tapað hálfsárs launum fram í tímann. Sjálfbóðarliðin krafðist þess að hann fengi ávísun og launans hjá vanegg en Kodonski var um og á. Engin undanbröð, sagði Sveik. Ef er með, fellur þið í fyrstu orustinni og Marek má leggja kottrú og skrifaði bara undir. Kodonski gerjaði stíllað fyrir tilhugsun falla og sagði ákveðin, ég fell ekki því að ég er símamadur og þeir eru alltaf í skýli og hætta sér aldrei út til viðgerða fyrir en afstöðunum og rustum liðin sagði að það væri nú öðru næð Stórskota lið óvinna hann að mýðaði því nær á símamennina ég ætla líta í atvöð að sendirna mína sagðan nafnið á að vera undir bókstofunum síhá, síhá og dj hódonski, hódonski hérna stendur það ekki ber Jóhanns síma maður liggur grafin undir virkja róstum. Hann heldur enn á símatólun í hendinni. Sambandið hefur ekki rofnað við sprenginguna og hann símar úr gröf til forreyjaráðsins. Ég óska herdeildinni til hamingju með sigurinn. Það ætti að vera nóg við sveik eða kannski við langi til að bæta við svo sem einni setningu. Manst þig eftir losti til manninnum á Titanis? sem held áfram eftir að skipi var komin á bóla kaf að símanni er í eldhúsi sem orði fullt að sjó og spyrja hvað var að borði í dag. Ekki eitt knýveri með það, sagði sjálfbóðalíðin. Síðustu orð kótonskis í símann skulu verða byrði kællegað hilsa í keisara frúnni. 24. kapli áfram út í stríð Þær lestin rannin í jörðbrautastöðuna í Sanok varð uppi fótur og fít. Sægnir herdeildar foringi leitaði uppi aðstoðar foringi herfylkisins Tyrli sem jafframt var boðliði foringi og spurði hann hvernig á þessu óðagoti stæði. Ég skil ekki hvernig í við getur leigd að þið skulið ekki hafa fyndist skipanirnar. En samkvæmt útrekningum okkar hafið komi 2 dögum of snemma. Sagnar hertildarfóringi roðnaði ofurlítið, ekki dætt honum í huga að minnast á leyniskeitin sem ringt hefði yfir hann alla leiðina og voru honum hulinn leyndardómar. Ég er stein hissávíður, sagði Týrlega boðlíðafóringi. Ég hélt, sagði Sagnar höfðusmaður, að það verði síður að fóringjarnir þúðust. Skýtt með það, sagði Týrlega og skýrti og klappaði á augstina á Sagnar. Þið verði hérna kýrt 2 tvo daga minnstakosti og það skal vera dansað og drukkið. Hér eru allra laglegustu stelpugæsir, að reynustu englatryppi, allar takltækar og auk þess hershöðingjadóttir sem er kinnvillingur. Við förum í kvenmannsföt og þá skaltuðu sér á hvort hún sprettir ekki úr spori. Afsakaðu sann skindileg og var miðu sín, nú þarf ég að æla rétt einu sinni, það er í þriðja skiptir í dag. Sagnir herdeildar fólkingi komst fljóttlega í kynni við yfirmann þeirra deildar hersins sem var í sanok. Gullinn styrndur vind í einkennisbúningi snaraði stinn í skrifstofuna og sagði við tilrei án þessa veita sagn er eftirtekið. En hvað ertu nú að hafa stað svíni við? Fallega fórstu með greifafrúna okkar í gerkveldi. Hann settist á stól, sló reyrstaf sínum yfir stífelaða tætnar á sér og hló út eyrum. Aldrei hef ég séð indislegri sjón en þegar þú ældir í fangir á henni. Já, sagði til að það var lifað hátt í gærkvöldi. Því næst var sagnar herdildarforingi kynntur fyrir hoppinteglanum með reyrstafinn og þeir fóru allir þrýr til næsta veitingahús. Þegar voru sestir í baða týrlefum eina flösku af einibergjavíni, það kom fljótt í ljós af eitingahús, þetta var ítlaræmt knæpa og þegar alla stelpunar voru önnum kapnar var týrlefjúkandi reyður, skammaði melludrottninguna og spurði hver væri hjá um Krúellu. Þegar hann frétta það var balvaðan í sand og ösku. Það var eingin annar en dúb sem var hjá um Krúellu. Áður en herdildin lagð af stað hafðan kvartsveið sína og fundsin haldið þrumandi ræðu yfir hausamótonum og hermannónum og vakir aðtiklið þeirra á því að á undanhaldinu hefðu rússatnir viðsvegar stopnað hóruhús með lekanda mellum í þeim tilgangi að síkja allan austuríska herinn með bröðum. Hann bannaði því mönnum sínum að leita sér aðþrýingar og fór nú líta eftir því að þessu banni væri hlýtt. Hann hóf eftirlitsstarfið á legu bekk ellulitlu í stofu á annari hæð og skemmti sér konunglega. Þegar sagnar herteldarforingi kom aftur var skotið á foringjarástefnu og eini maðurinn sem vantaði á rástefnuna var dubliðsforingi og var sveik skipað að leita að honum. Ég vonast að því Lúkas höfusmaður við sveik að ég reyti líðsforingjan ekki til reyði. Það er virðist að grunda á því góða milli ykkar. Tilkyni, herra höfusmaður, mætti ég byðjum skriflega skipum frá foringjaráðunnu. Einmitt vegna þess að það er alltaf einhver kengur í líðsforingjanum. Meðan Lúkas rýpaði á blað skipunum á dúb líðsforingi ætti þegar í staða koma á rástöfnu, hélt sveik ótröður áframn. Þeir getið eins og venjulega verið alveg áhyggjulaus herra höfusmöður. Ég mun áreinanlega finnan hann, því að hermann er nefnilega bannað að fara í hóruhús og hann er áreinanlegið einhverju þeirra að skiknast eftir hvort hann geti ekki komið einhverjum fyrir herrið. Annars veit ég hvar hann er. Hann er í knæpunni þarna fyrir handan og öll herdildin horfð á hann faraðar inn. Samkomi húsi sameinaða sapnaðarins en svo hét þetta gleðinnar hús sem sveikátti við var skipt í tvær skemmtideldir. Þeir sem ekki vildu fara inn í veitingasælin gengu aftur fyrir húsi þar sem gömul kona satt og ávarpaði þá komið litlu dátastinn, hér eru laglega stelpur. Þegar hermaðurinn var komin inn í mótöku herbergið kallaði kettlingin á einhverja stelpuna sem kom óðara á þeyting spretti í náttkjólnum einum saman. Því næstu heimtaði kettlingin peningana og leta á í kassan meðan hermaðurinn listi frá sér kesjuna. Fóringjarnir urðu að ganga gegnum veitingasalinn. Leif þeirra var lengvi því að þeir urðu að fara fram hjá klefónum í bakkísunu Það sem annar vartningur var á bóðstólum, ætlaður undirforingjónum. Gamla konan mátti ekki heldur vita af neinum hernaðaraðgerðum á neðri hæfinni. Þær voru jafnan framkvæmdir í litlu herbergjónum uppi þar sem dúbliðsforingir lágu í nærbugsónum einum saman en krú Krúella sagði honum sögu sína. Fadir sinn hefði verið versmiðju eigandi og hún kennslur kona við kvennaskólan í pest En þar hafði dunið yfir hana ógæfa í ástum og nú væri svona komið. Hínum eigin við legubekkin stóð flaska með einiberjavínu og tvö glös á litlu borði í seilinga lengt frá honum. Dublishoringi var orðin mjög drukkin og hjæltaði Ella væri þjóttninans kúnest og sagði þúskast skast fá að kynast að ránkverfinni á mér þrællin þín. Sveig átt að fá samskonan móttökur og hýni sem fórinn um bakdytnar en hann losaði sig vingjarlega undan handa yfirlagningu hinna að sem þegar í staða rak upp óp. Í sama bíli kom polska matamann brunandi og harneitaði því með ósvívinni frekju að þar var í stattur nokkur lýðsforingi. Hægan náðu að frúsaði sveig og brosti angur blíkt. Annars eru laðrungar í bóði. Heima hjá mér í platnarska göttunni var melludrottning einu sinni handfjöllu svo leiðis að hún vissi ekki á hvorum endanum hún átti standa. Það var nefnilega svo núra að leita föður sínum sem hétt Vondracek og seldi Gumi. Melludrottningi hétt Krófanova, en hvað heiti þér náðuga frúg? Hinn virðulega madama raka upp angistar óp en íttenni til hliðar og snaraðist upp stígan. Í sama bíli kom eigandu hóruhúsins uppflosnaður polskur aðalsmaður fram á sjónasvíðið, þreyfi frakka Sveig svo sagði um að óbreytir hermenn mætti ekki fara upp. Efri hæðin væri einungis ætlur fóringjónum. Sveig vakti aðtykli pútnahöfðingans á því að hann væri hér í herstjórnarinnar að leita liðsfóringja og án þess liðsfóringja gæti herinn ekki farið á vígvöllin. Húseigandinn lét sér eftir segjast og hafði sveik þá engin umsvíf en sparkað honum niður stígan. Þegar uppkom gekkan úr skuggum að allir klefarnir voru auðin nema eitt. Þegar hurðið var komin í halva gátt heyrðist skræk og rödd ellu hér er verið að. En dúbliðsforingja myndi að hann væri í herberginu sínu í herbúðanum og sagði kominn. Sveig snaraði sér inn fyrir gekk að legu betnum rétti dúb líðsfóringja blaði með skipuninni og sagði um leiðu hann gaut augunum til fóta þessum líðsfóringja búningur dúbs lágur saman vöðlæður. Tilkynni herra líðsfóringi því er ekki þegar í stað klæðiður og koma á fóringjaráðsfund. Það er verið að halda mikilvæga ráðstefnu. Dúb líðsfóringi glemtu upp glirnudnar en svo áttana sigl. Svo fullur var hann ekki að hann kannaðist ekki við sveik og hann dettti ekki annað í hugann að sveik hafi verið sendur til að njóstnum hann og sagði, ég skal jafna ummiðu sveik. Því næst er reyvan brefið í tætlur og hjælt áfram. Er þetta afsökunarbeini? Hér duga engar afsökaninn. Við erum í stríði en ekki skóla, þú hefur hef verið tekin í hóruhúsi, hvaða ársýraði Filippus Magdoni og Konungur Rómeðja? Nei, það veist þú ekki. Tilkynni herra liðshoringi sagði sveika fullkomnu miskunarleysi. Það hefur verið gefin út skipunum að allir fóringar herdeildarinnar koma á fundt. Við eigum nefnilega að fara fram á Vígvöllin og nú á að ákveða hvaða sveita ég að vera fremst og ég býst við herra liðshoringi að yður langi til að taka þátt í þeimum ræðum. Þessi kænlega ræða kom vitinu fyrir dúbliðshoringa og hann fekk grunum að hann væri ekki í hermannaskálanum. Hann spurði því að varkárni hvar er ég staddur? Yður þóknast að vera stættur í hóruhúsið, sagði Sveik. Guðsveigir eru óransækanlegir. Dublis voru yndi stundi þungan og skreið fram úr. Sveik hjálpaði hann að komast í einkennisbúningin og þegar að loks var all klættur fóru báður út en andartæki setna kom Sveik þjótandi eins og fellibýlur inn aftur Og hann þess að líta við ellu sem miskyldi komu hans og vegna óhemmingju í ástamálum hallaði sér aftur á baki skyndi, greip hann flöskuna, tæmdi hann flýti og gekk út á eftirliðshoringjanum.